عنده لسنبه. عنده لسنبه. عنده لسنبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنم حمده ورسوله sallallahu alayhi wa alihi washabihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin ma ba'd fa inna khayra alhadisi kitabullah wa khayra alhadi hadu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sharral nastavljamo da zaokružimo za laho pomoć temu miješanje spolova dosad smo imali dva predavanja u kojima smo obradli tematike određene koje smo obradli. Prošli put smo e, spomnjali argumente iz Korana i Sunneta sa kojima učenjaci dokazuju zabranu miješanja spolova. Ostalo nam je još da govorimo, da spominemo a, učenjake mezheba koji su jasno, na, nedvospisno naglasili, sve četiri mezheba, da je miješanje spolova, znači ovdje naglašavam misli na miješanje spolova u školskim ustanovama, na poslu i e, na sjelima Uh, druženjima gdje se miješaju spolovi znači žene sa muškarcima koji, koji njima nisu mahrami a one i druge situacije uh, govorili smo o njihovim stanjima znači prvenstveno se misli na, na ove na ova tri slučaja prvenstveno i slični njima uh, ostalo nam je znači uh, mimo ovo govora uh, šta su učenjaci iz Mezeba spomenuli i da kažemo od pravjednosti da spominemo i argumente dokaze druge strane Uh, ti, uh, nekih uh, savremenih učenjaka i uh, daja i trudbenika uh, radnika na lahom polju, na lahom putu uh, da spomenemo njihove argumente sa kojima dokazuju dozvolu miješanja spolova i uh, da vidimo znači, šta je, kakav je odgovor na ti argumente. A to su prvenstvo, znači misli se ovaj misli se da se onda dosta spominja ovaj, uh, oni dokazuju sa koranskim ajitima od uh, prijašnjih naroda i vjerovjesnika gdje se spomenite situacije gdje su se miješali uh, muškarci i žene pa onda također govori o hadisma gdje je jasno ono je dvospisno došlo da su se bili miješani muškarci i žene, govorimo da među ashabima i poslanika sa lancelina ženama a to je bilo stanje prije naredbe hijjaba pa onda imamo hadisa koji govori kako, kako je bilo stanje nakon nakon što je propisan hijjab uh, nakon ima također grupa hadisa s kojima se to kazuje, znači kad se e, rezimira o sve što je rečeno na tu temu pa kad se razvrstaju ti argumenti, s te strane govorim, onda imamo hadise u kojima je došlo e, da je bilo susrijeta između ashaba ili poslanika sa određim ženama koji su bile e, ađajz, odnosno žene u godinama u starosti, starije žene, e, također argumente koji su uh, uh, hadisu kojima došlo do miješanja spolova, ali se desilo znači nakon hiđaba, međutim njihovo razumijevanje tih hadisa znači uh, je moguće se razumije i da je bilo miješanje i da nije, pa ćemo govoriti o tome. I na kraju znači imamo ovaj, imamo dokaze, uh, sako ima dokazu a, a njihovi argumenti su slabi pa te dokaze najvratnije ćemo spominjati zbog slabosti hadisa uh, po tom pitanju. Pa da krenemo za lahovu pomoć redom. Uh, prva Prva stvar što sam spomenula ćemo govoriti, a to je uh, učenjaci mezeba, sve četiri mezeba su naglasili u uh, svojim fiskim knjigama uh, da je miješanje uh, spolova uh, u određenim situacijama da je, da je zabranjeno oni staciju o kojoj mi govorimo. Pa recimo što se tiče hanefijskog mezeba, <kuh> narodno ja sam prvi put spominio znači, da imamo učenjaka koji su govorili mi mezeba, znači imamo prije nego što su nastali mezebe. Kao što se prenosio Hasan al-Basirja da je rekao, inači ti maori žalima nisa le bid'a, da se sastanu muškarci i žene, naravno misli ovdje one koje nisu od Mahreve ni drugima, kaže to je novotarija, oni to nazivu novotarija, misli se nešto novo što nije, što je islam ne prihvata. Novotarija može biti i u adetima, ne samo i u adetima. Što se tiče Hanefijskog mezeba, spomenuću nekoliko učenjaka koji se jasno naglasili. Uh, od moštva učenjaka unutar mezeba, uh, govorili su o miješanju, zabranju o miješanju uh, muškaraca žena, kao što je uh, učenjak Serahsi ili Serhasi, uh, poznati učenjak koji je napisao legendarnu knjigu El uh, kada kaže na mjestu, kada govori o tome kako kako treba i muškinje ženskinje kada dužu kod kadije kako da ulazi kod njega kaže Ibn Begali kaden i predme nisaa ala hidda kaže a, kadija treba kaže posebno da žene uvodi a posebno muškarce da ne bi zajedno ulazi, da se ne bi mješali I pojasnio tu nastavu koji kaže: "Wa fi ihtilati nisa'i wa rijal, 'inda min al-fitnati wa qubhi Kaže, kaže miješanju muškaraca i, i žena, znači kad se pomiješaju, kad su jedni u gužvi budu zajedno, kaže tu u tome se nalazi velika fitna i, i to je jako ružna stvar koja nije skrivena. Takođe od hanefski učenjaka, jučenjak Hamevi, Ahmed ibn Muhammed al govorio o tom pitanju pa je spomenu kada je govorio o tome o, o razozima ne odaziv odnosno o propso odazivanja na svadbu pa je između ostalog spomenu je ovaj da, da da osoba nije dužna da se odazove ima razlog ima razlog da se odazove Pa o harama je, kaže, o tih harama je, kaže, među ostalo, kaže, ih ti latu nisabir džal. Ako su na svadbi pomiješeni muškarci sa ženama, onda, onda a, nije obavezat da odazove, odnosno da je a, zbog to harama koji radi, munkera koji radi na svadbi, nije obavezat da se odazove na, na svadbu. Također od hanefijskih učenjaka govori Ibn Abidin a, u, u svojoj knjizi Haši, Kada govori o tome, kaže da od Munkera, koji spominje jel, prilikom kome se odbija, kome se odbija šehadet, kome se odbija šehadet od osoba, pa između ostalo na jedno mjesto spominje na određenim mjestima osobe koje idu na mjesta gdje se miješaju muškarci i žene, znači time gubi, gubi, gubi svoju pouzdanost i pravednost. Kaže zašto? Kaže zbog ihtilata ni i džal. Boravi na mjestima munkera, munkera znači on je zabranjeni mjesta koje šarijat negira, Zato što su na ti mjestima pomiješeni muškarci, žena, naravno oni koji ima ja nije dozimljeno da, da budu zajedno, nisu jedni drugima mahrani. Također od Hanefisku ženjaka, govodio Fahru Razi, spominja o miješanju muškaraca i žena, u drugom kontekstu ne spominjemo. I, učenjak mepsud na nekoliko mjesa u svoje knjizi i drugi učenjaci ni na cilj da, da sa sve redno navodimo, što se tiče malikijskog mezeba, također mnogo učenjaka je spominjalo. Znači ovdje govorimo, znači direktno nas odnačili da je miješanje, da određeni propis nije dozvoljno ili se ne radi zbog toga, zbog miješanja muškarcu inako je zabranjeno. <kuh> pa se spominje od, od, od malikijskih učenjaka Ibnula Arebi, poznat malikijski učenjak, e, kaže uh, žena kaže ne treba inel marata la yata'at minha an tubriz fi al žena kaže ne treba da se uh, da se pojavljuje na, na skupovima kaže wala tu halit rđal, niti da se miješa sa muškarcima la wala tu fa'iduhum mufavadata mu nazir li nazir niti da se sa njima raspolja pregovara kao Kao, jel, a, kao, kao da neko koje je nekom na istom nivou, na istom stepen U smislu je zbog toga, zbog različitog spola. I onda tu u kontekstu toga navodi to mješanje, zabranjeno mješanje spolova, a, zato što ako se pa mješa, onda gleda jednoj druge, vodi to u fitnu i tako dalje. Pa u kontekstu toga znači duža rečenica i duži govor govori o toj, o toj zabranji. Također, Čenjakan Likinsko mezaba govorio o kurtubi. Govorio o kurtubi kada je rekao je u, u tefsiru ajeta Uh, walise dekeru keleunsa kaži uh, vezano za, za Merijem kaži zbog toga uh, nije muško pa pod ženska izrazoga žensko jel ne može se miješati sa, sa ljudima, ne može se miješati sa muškarcima i nije žensko na istom stepenu o, kao muškarac zbog, zbog te karakteristike. Takođe od učenjaka Malikijskog mezeba je Qadi Ijad koji je govorio o o o zabranjeno miješanje muškaraca žena. E, kaže nariježeno nam je kaže bil muba adeti min anfasi rijalin wa nisa, nariježeno me kaže da se razdvajaju muškarci o žena kaže u kanet adetuhu, kanet običaj, s.a.m. kaže, Ka, običaj poslanika s.a.m. kaže mu ba adetuhunne ili, ili, ili taqdedi bihi umetu, kaže, razdvajanje muškara co žena kako bi se umet po tome, po tome povodio, po tom propisu. A ovo smo spominjali put da je to spominjio šef Zlaj bin Tejmije o tome da je to sunnet poslanika sallallahu, ali da je to bila njegova praksa razdvaja muškara cežina na mjestima gdje, gdje, gdje znači, nije nužno, nije, nije nužno ima mogućnosti da se obavi određene stvari bez toga da budu zajedno, da budu na isto, da budu sakupljene. Tako da u čenjaka Malikijskog mezeba je Ibn Arefe i Sahnun ili Sohnun. Uh, koji kažu, kaže, ja tezilu nisa' alahidem i o ređa alahidem, govoreći jednom fiskom propisu, kaže, treba odvojiti žene na, na stranu i muškarce na stranu da budu sakupljeni zbog miješanja. Također, uh, maliki izkućenjak Esheb, kada kaže, vola juhtim uređalu nisa' muhkalitim, kaže, kadija ne treba da prima kaže, I, uh, pomiješane muškarce i žene, kada, kada treba da rešava spor među njima. I tako dalje navrnu, znači u malikijskom mezeba puno učeniaka kako smo govorili o toj temi iz uh, učeniaka Šafiskov mezeba iz dvojičnog Behaqiya uh, koji kada govori o toj temi <clears throat> Kaže f da je došlo kaže u je muško biće žena muža i kćerka muža od miješanja s muškarcima i razgovaranja Kaže pod ovaj propis govori pri toga o propisu kaže ulazi to da muškarcac čuva svoju suprugu i svoju ćerku od miješanja sa muškarcima naravno misli miješanja sa muškarcima strancima i da razgovora sa njima i osamljivanja sa njima mora dečuva znači glava porodice muž otac brat oni su znači oni su zaduženi za sprovođenje ako se pojavne manost kod njihovi kod supruge kod kod ćerke kod sestre po tom pitanju takođe šafijski učenjak el heithemi e uh, ibn Hader Haitemi kaže u feh men inkarat kaže, kaže spominje situaciju na određen mjestu pa kaže na, na tom mjestu ima kaže munkera munkera ono što je zabranjeno što je haram kaže poput miješanja muškaraca i žena takođe imam nevevi kaže kada govori o, o komentaru hadisa miješanja O komentaru hadisa gdje je rečeno da su safovi žena koje klanje za muškarcima, uh, safove žena bolji, najbolji safko žena je zadnji saf a najbolji kod je prvi saf. Pa je tu spomenu razlog toga li kaže li bo hinne min muhaliterijal. Šta je razlog toma da žene najbolji, najbolji zadnji saf a ne prvi koji je najbliži muškarcima, kaže zbog udaljenosti od miješanja sa muškarcima. Smisao tog propisa je da se ne miješaju, da se ne miješaju muškarci i žene. Naravno, ako je uh, ono, ono što su drugi učenjaci zaključili, ako je to, znači, na mjestima ibadeta, šaria došla za propisom da se nisaju muškarci i žene, na mjestima ibadeta, gdje su ljude okrijeni Allaho i Želešanu, onda je preči na drugim mjestima gdje, gdje se ne čini ne radi ibadet. <clears throat> Također, Ibn Dakiq al-Aid, uh, od, uh, od šafijskih učenjaka, uh, spominje ovaj propis, uh, kada govori je o tome, govori o propisu mirisa, kako žene ne trebaju da se namirišu, jer ako se namirišu, onda izazivaju pažnju kod, kod, kod drugog spola, kod muškaraca, i tako dalje, kaže, i to proizvodi određena osjećanja i tako dalje, a onda kaže, slično tome, ono što izaziva, pobuđuje stras nagon kod muškaraca i kaže, eh, ti lato bređan, miješanje žena sa muškarcima, koji također potpada po propis zabrani. Spominjamo smo prvi put, I prvi put, Ebu Hamad Gazali, šafiski učenjak takođe, da je spominjao kada je govorio o propisu o tome da, da mladić, ako, do, ako uh, vajz koji se sredi i lijepo uge izgleda, da ode pred žene, među žene, da drži njima predavanje, da ga u tome treba spriječiti, da je to munker. Da to nije dozvoljeno, pa onda nakon toga govora o, o toj temi, onda vjerojatno to je govorio u kontenstu toga što se to bilo pojavilo u njegovo vrijeme. Pa kaže, u toga kaže, ježi njudrbe benir džalbeni saha ili jemno mine nezari, kaže, je kaže, kaže, da se stavi pregrada iznad muškaraca i žena, ja se sprečava da one gdje, gdje, gdje sprečava da one mogu uh, da one mogu gledati u njih ili obrnu to, zbog fesada koji proizlazi iz toga i tako dalje. Takođe od Šafetskog učeniaka imam Šati be govorio o toj temi kada govorio o novotarijama koje su uvedene kod muslimana. Kaže eksplator i Jalbini sa a to je kaže između kao s ovim miješanjem muškaraca sa ženama znači suprotnih polova. Također Ibn Hadžar e, Hafiz Ibn Hadžar na nekoliko mjesta govori o toj temi ko, pri komentaru mnogih hadisa, govorio je o tom propisu. E, gdje je govorio, gdje je pridružio, znači gdje god ono gdje se izaziva proizvodi fitnu i, i e, proizvodi, pobuđuje se nagon kroz polova jednog i drugog, e, kaže je to potpada po propis također po, taj, po te propise ono što je došlo drugim dokazma potpada i kaže miješanje žena sa muškarcima. Od Hambellijskog mezeba također imamo mnogo učenjaka koji su govorili o toj temi, poput, e, čak se prenosi od mama Ahmeda. Od i mama Ahmeda se prenosi e, kada je upitan Kada je upitan o, o jednom jedno pitan ko zove se tarif, a o je stvari da ljudi, da se ljudili sakupejudili sakupe na arefatu i da doveve. Nakon ikindi je namaza, kaže, nema smjetnje u tome, ne misli se zajedničko, ne, ne misli se da vode neku navotariju. Kaže, može, kaže, ali kaže, in hala an nahvil ihtilat riđalova nisa. Kaže, nema smjetnje, ali kaže da to bude, el mimo toga da se pomiješaju muškarci i žene suprotnih spolova. Ibn Qudame također a, a, spominje u svom u svom mogni, u kari uh, halit naridžal, bekuna nahjet, mili kaže, žene ne treba da se miješa sa muškarcima, nego da treba bude odvojene od njih. E, e, Ibn Tejmija, spominjali smo njegov, one je na nekoliko mjesta u svojim knjigama govori o tom propisu, e, o tome da je islam došao sa time da razdvoji muškarce od žena na onim mjestima gdje nije na onih znači mjestima gdje nije nužno gdje nema gdje, gdje ima mogućnosti da se obave određena aktivnosti bez toga da more biti pomiješani. Znaci izuzeetak je samo da smiju biti pomiješani, onaj o tome govorio, spominjali smo to prošli put da je kaže Suneta Poslanika sallallahu alajhi i Suneta hulefa hulefa njegovih halifa pravjedni. Kaže te mizu baina rejolni sada se razdvajaju muškarci o žena pa on da govori duže o, to, o toj temi navodi određenog učenjaka Taqođi ibn al-Qayyim on je on je rekao onu onu onu legendarnu rečenicu izajet tato tača pogotovo to ova odlikuje u naše vrijeme a to je kaže Elareben temkinani sami nehtilati ibn Birjal kaže nema sumnje da je omogušćavanje da se žene pomiješaju sa muškarcima kaže aslu kullu beliyatun da je to osnova svakog belaja i zla i tako dalje do kraja njegovog govora smo o tome također ibn Džauzi Abu Ibn Žeuzi hanbelijski učenjak govori o toj temi, a drugi učenjaka, da ne spominjemo, znači ima mnogo učenjaka, mimo Mezeba, savremeni učenjaka koji se govori o toj temi, čak i imamo učenjaka koji koji su ovaj u početku nastanka pokreta i eh, Muslimin, iz, iz tog pokreta, čak Hasan el-Bene, ja spominju taj propis da to nije dozvoljeno islamu, mješaju muškajce žena, iako je danas poznati pokret islamski koji, koji negira ovaj propis, to su oni koji slijedi eh, znači i Hvanijski menheđi eh, menheđi Havana Muslimin, koji negiraju ovaj propis, navodno povodeći se na, na, za šejhom Kardavijem, da ne treba to spraviti, on u svojoj praksi znači, on se miješaju, njih, gdje god oni gdje, go, vode glavnu riječ u školama, i bilo i mjesima nagiraju ovaj propis i miješe sa ženama smatraju da to nije od islama, da to nije od šerijata i tako dalje. Da ne spomnje ovde druge učenjake poput Šebkjanija i, i, i ostali koji su govorili o toj temi, Šentitja i savremeni učenjaka selefijski, to je jasno ko Anđela po pitanju ovog, da oko toga nema alternativne razilaženja. Iz ovoga se razumije, cilj mi je bilo navođenje ovde učenjake mezheba da se navede, ako su učenjaci mezheba ovo govorili, ovo naglasili. To znači nisu došli sa time iz HV nego su to zasnovno šarijaskim argumentima. Da ne bi sad nekog zbuno, sad kad mi počnemo navoditi nakon toga uh, argumente sa kojome dokazuje druga strana, pa kad čuju ti argumente pa reći kako, pa vidiš, znači nije to baš tako jasno tako dalje. Znači jasna je mesela, jasna je bila kod učenjaka, uh, čak uh, ja volio da neko nađe neki, neki, uh, neki tekst šarijaski u kojem neki učenjak od prvi generacija koji je naglasio da nema smjetnje i da se pomiješaju žene uh, u, u, u školama gdje ško, da na istim mjestima zajedno uče ili uh, što, na sjelima zajedničkim gdje se okupi muškarci žene čak smo oglašavali tam da su, da su to mjesto munkere gdje se tako što su spominjali do sad uglavnom uh, što se tiče ovih argumentata onih koji uh, koji imaju drugačiji stav u savrmeno vrijeme uh, između ostalog oni prvenstvo dokazuju a to smo već spominjali dokazuju sa određenim dokazuju sa određenim ajetima u kojima se spominju uh, događaj e, vjerojesnika ili naroda ili skupina koji je bila prije, prije islama prije pojave islama pojave poslanika sallallahu alejhi ve ja sam to vama spomenuo znači nema potrebe da odgovaram na ove ajete jer sve su ti ajeti znači u šerijatu ako kažemo da je to bilo miješanje ako uopšte prihvatimo da su mješali, da je to bilo u šerijatu prije islama a šerijat je došao sa ovim propisom drugim koji se razlaže znači i onda kada šerijat dođe sa nekim propisom nema razilaža među učenjacima da ono što je važno u šer, šarijat prije Islama, da tu ne može biti dokaz u, u našem šarijatu. Naći ako u našem širetu pojašnjen propis, a ovaj propis je pojašnjen u našem širetu. Tako znači da nema potrede odgovaramo ovdje da kažemo evo njihov dokaz je to što je Jusuf Alihison se miješao sa ženom od Aziza, a on se uđi miješao zato što je odrastao u toj u toj kuću, to dom. Da znači nisu namjerno da sanio da se namjerno htio da tako živi, da, tako, a, a, da je to bilo normalno. I čak ono miješanje dokaza, ono miješanje koje se deslo između njega i drugih žena, desilo tu fitnu koja je nastala jel, između Jusufa i e, žene. E, aziza. E, također dokazuju sa pričom e, Muse, majke e, Muse e, i njegove sestre koje su e, jel, navodile narod od, od faraona kako da uzmu mus kada, kada, je, bil, jel, kada je kao djete bio bačen u rijeku i voda ga nosila i tako dalje. Kaži mi ješao se ta sa ljudima. Nemam potrebno odgovaro na ove ovaj dogade. Također ovaj, priča vezana za Merjem kada je ona jele kada je ona pričala razgovarala kada je pričala razgovarala sa uh, sa ljudima Benu Israila kada su je pitali jel uh, ovaj kada je rodila uh, djete i tako dalje optužili za uh, kako je mogla da rodi za zinalok i tako dalje uglavnom ovaj sad ta razgovor ovaj dokazu kao eto to je dokaz da se miješano moškarci da se razgovaralo da je to bilo sasvim normalno i tako dalje uh, također spominju <clears throat> spomenju događaje koji su dešavale u nekim pričama koji nisu vezani direktno za poslanike direktno za poslanike nego za određeni priče koje su djelimično spomenute u Kur'anu da je ne navodimo pa onda recimo za za Belkisu jer je bila ona namjesnik u svom narodu i pa recimo one dvije kada je Musa alejhiselam kao bio je napustio Egipat napustio Misr pa je našao dvije djevojke koje nisu htjela da poje svoj stoku na pojilištu, osvara to je ukaz protiv njih, jer su one bile odvojile, nisu se htjeli da pomiješaju sa muškarcima. Uglavnom, znači, sve te, sve te priče koje se spominju, ili, uh, ili uh, ovaj, uh, žena od Ibrahima, ali iselan, kako se ona pomiješava s ljudima koji su došli do vam do, do zem zem vode, i tako da je te dogažaje koje se spominja, znači, sve su to, ako uzmemo da je stvarno zaista bilo miješanja tu, privatimo, znači, to je bilo u šarijatima prije islama, šarijat je došao sa ovim propisom j a a da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno u što znači da se miješaju muškarci i žene. Euh oni koji zagovaraju ovo mišljenje da je dozvoljeno da se da se muškarci i žene miješaju dokazuju to sa određenim hadisima u kojem je došlo da su ashabi razgovarali sa, a, a, sa drugim ženama sa habikama koji nisu njima bili mahrem također posanih salanselencem određeni ženama koje dolazla kojeg je on s njima razgovarao. Međutim ja kažem da kao što su radito učinjači radili, znači te argumente koje one navode sve raz, mogu se razvrstati određene kategorije ti argumenti. Pa prva kategorija tih argumentata je oni dokazi u kojima to miješanje koje se desilo je bilo prije propisa ajeta hidžaba. Ajet hidžab misli se na kuranski ajet Usure al-ahzab ja ayyuha nabiyy qul li azwajika wa banatika wa nisa al-mu'minin yudnina 'alayna min jalabibihin. Kad je naredjeno s ovim ayetom da žene, da se žene pokrive, da nose hidžab. ulazi ono razilaženje od ono standardno pokrivanje lica ili otkrivanja lica i tako dalje. A to se desilo, znači ima lagano razilaženje, koje je togodne bilo, koje je bio, bilo, koje godine je propisan uh, hidžab ono se sa spuštanjem tog ajta. Primjer pa lako razilaženje i e, ispravan je većina učnjaka na tome da je to bilo prije godine po hijć. Pa sve oni hadisi, svi događaji koji se desilo, u se, e, iz koji se razumije da su ashabi e, e, komunicirali, mješali se sa ženama, sa habikama, onima koji nisu njima mahremi ili poslanikom sa selam, a to se desilo prije 5. godine, znači to e, to se ubrajao argumente znači prije propisa hidžaba. Dok nakon propisa hijjaba vidjet ćemo, uh, argumente te koji kazuju znači, da se nisu miješati, da su bili odvojni, da nisu ulazili kod žena i ako su ušli su, bila je pregrada između njih. Pa recimo od argumenta sa kojima oni dokazuju, od, od znači, ti poznati argumentata sa kojima dokazuju uh, su između ostali. Ja ću spomenuti ovdje ti neke ovaj, sa kojima se posebno ističe dokazivanja. To je od Abdullah ibn Amrera djela u Anhu, prenos uh, uh, hadis uh, koji bilješ Buhari o sunu Sahihu, Da, da on rekao, kaner riđalu, kaner riđalu, ven nisa iete vada unefi zemani Resulai sallallahu a.s.m. džemijan. Kaže, žene, muškarci i žene su uzimali abdest u vrijeme Allahog postanika sallallahu a.s.m. džemijan. Zajedno su uzimali abdest. Prema, prema tome, kaže, ako su uzimali zajedno abdest, znači izdvog, kaže, hadisa se razumava, ako su uzimali zajedno abdest, znači bili pomiješani. Ako su uzimali, znači, abdest. Što kažu, kaže, da, da, da je to dozvoljeno. Međutim ispravno da je ovaj hadis ovo što prenosi Abdullah ibn Omer da se to u stvari dešavalo prije propisa prije farza propisa obaveze hidžaba. To kaže podržuje Ibn Hadžer. Kaže on taj on la man ya menishtima, kaže nema smetnje, nije bilo smetnje. Kaže u, da se da budu zajedno, kaže muškarci i žene kableno zuvel hidžab. prije nego što je o spušten hidžab odnosno ajet naredbe hidžaba pokrivanja kaže um mabadehu fihtas bi zaujatuh maharem a nakon toga kaže o, ovo se odnosi kaže ovaj ovaj hadis se može odnositi samo kaže da se čovjek osami sa svojom suprugom sa, sa onima kojima je on mahrem sa ženama kojima on mahrem a ne onima kojima nije mahrem E znači dovoljno je to što znači što je pojasnimo da, da, da ne spominjemo dalje. Takođe od, od argumenta argumenata koji spominju, a to je kažu zanimljivo da znači, će spomnuti taj argument, a to zaista ne može biti argument. hadis kada je, u koji opisuje Buhari i Muslimu koji opisuje se kada je počela objava poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To spominja Aisha radijallahu anha. Kaže a ula ma budje uh, vahij. Kaže a ruja sali aj tako dalje. Uglavnom kaže hadiža, radijallahu anha Je uzela poslanika Salam Selem pa je otišla kod vera kada je ufela i deslo se ono što deslo što se razgovarali pomiješalo se tako dalje. Ova, jest on њo bio neki dalji rođak, znači evo kaže to je dokaz da se miješali. Naravno ovo je ovo je bilo znači ovo od početka islama znači hidžab je propisan tek pet godina po hidžab, znači nema potrebe da se odgovara na ovaj argument. Takođe dokazom i dokaziju kaže a to je a, od Urve ibn Zubaira, hadis mutafekun alejhi. Kaže da je radi radijallahu anha kaže a, min al-yahud li rasulullah sallallahu alayhi ve sellem, faqalu Ušla je, ušla je grupa e, jevreja, židova e, na, kod Alahu poslanika sallallahu alejhem ušla znači misli se ona ona to opisuje znači kodnik a ona je tu bila i njega su e, poselamli rekavši mu sama liku na poznati pozdrav smrt tebi pa je, e pa onima odgovorio ve alekum pa se onda išo radila ona ljutila a, Pa im je rekla ono što si je rekla, pa je rekao poslani selim polako, ja mehlen, kaže, ne, ne može gori polako, pa kaže, ona njemu zar nisu čuo što su oni tebi rekli, tako da je do kraja hadisa. Uglavnom, znači, bila je ona tu, oni su došli. Kaže, vidi se su mi ješt, ali ulazili su. Uh, uglavnom, ovaj događaj, ovaj događaj koji se desio, znači, potvrđeno je, uh, znači, zna se iz konteksta hadisa ili iz uh, hadis kako je prenešan i spominut određeni, uh, u određenim rivajetima, razumije se kad se taj događaj desio a kaže ovaj, doga ovaj događaj se desio prije uh, prije propisivanja hidžaba prije ajeta kojim naređan hidžab ženama odnosno hidžab pokrivanje ženama i odvajanje od muškaraca sa, sa propisom pokrivanja žena i hidžaba time je došla i obaveza da se žene odvajaju od muškaraca to je moja poenta. Uh, hadiso da iše radijallahu anha od bilešega Buharija u, u svom sahihu kaže lema kad ime rasulov sano ili medinete vujike uh, Ebu Bekra vabilanun va kale uh, fedekaltu alihima kaže kada kada ilahu posanih sallallahu ala insjena došao u medinu kada učinio hiću izmekiju u medinu kaže u kaže uh, zadesila je bole bolest groznici Ebu Bekra i Bilala radijallahu anhoma kaže fedekaltu alihima pa kaže iša ne pa sam ja ušla kod njih kaže ja to do Vukaz vi što se ona miješala sa njima, ušla kod njih dvojice. Euh, ova se desio kad? Načini samo u početku hidže. Načini prije propisa hidžaba. Načini to je bilo normalno da su tada da se taj propis nije poštovao. Da su ulazili jedni kod drugih tako da da je to bilo sasvim normalna stvar. Tako znači ovo da ne može znači, ne može biti argument po tom pitanju da je do, dozvoljeno miješanje hidžaba. Načini naglašava znači propis ajet hidžaba propisan pete godine po hidžri propisom hidžaba naredbe pokrivanja žena, naredženo i da se odvajaju muškarci od žena. To ćemo vidjeti u drugim hadismama koji govori o toj temi. E, evo u ovom kontekstu ovako, ovi hadisa, znači ima mnogo, mnogo, mnogo hadisa koji su došli, koji govori o, o, o, o ovaj, da ne navodili sad redom. E, znači mnoštvo hadisa ima koji, e, iz koji se razumije da su onda zajedno komunciirali, razgovarali, e, sjedli zajedno i tako dalje. Od tih hadisa ja ću spomenuti ovdje one bitni sa kojima dokazuju ona druga strana, a to je, kažu, o, žene su išle u džihad sa poslanikom, sallallahu alayhi wa sallam. Ako su išle u džihad, znači miješali se sa poslanikom, sallallahu alayhi wa sallam, znači oniješali se sa shabama, sa, sa onima koji su išli u džihad. Od tih hadisa je, kaže, hadis koji biliš Buharaj muslim u sva dva sallahiha, što se desilo na, na gazvetu od Ohud, u bitki na uhudu, od enesa radi Allaho ano. U kojom je došlo, kaže, le makane jomu Ohudin in hezame nas nešto An nebija sallallahu sallam, uh, uh, pa je rekao u poslanike, u laqa la la -la -la a išeta bint abii Bekri wa umu um sulejm wa innehu ma le mušamirratani erah hademe sukihima tenkulani kireb. Uh, Uglavnom, da navodim arevskom, uh, da prepričam, hadith kaže u uh, biti na uhudu. Kaže, kad su, uh, kad su već doželjavali poraz. Kaže, vidio sam, Enes radionog uspominje, kaže, vidio sam, uh, da je poslanik San Saleng prenosi, znači on prenosi da je poslanik San to rekao, vidio sam Aishu, širko Ebu Bekra, kaže, i umu sulim, znači dvije sahabike, uh, kaže da su one, kaže, uh, uh, lemu šemer retan, to znači podigle su svoju odjeću, podigle su svoju odjeću, znači skoro do, do koljina. I kaže, tako da se vidio na njima, kaže, na, kaže eh, eh, Hademe suukihima, eh, da se vidio kaže, na njima one, one halke što su imali, što su vezali, jel, nosili kao, kao nakit na svojim nogama. Takože, eh, to se vidio, kaže, a one su nosile, kaže, vodu. Nosile su vodu i kaže, sa tom vodom, vodom su, kaže, donosile, eh, oni koji su bili u džihadu, borbi, da se oni napiju te vode kaže taj ovaj hadis da ne spominje detalje znači kako tekstom prepričao sam samo hadis kaže hadis jasno kaže znači da se one sahabije miješale sa sa sa drugim ashabima koji njima nisu mareme uglavnom naravno odgovor na ovo znači bitka na Uhudu bila koje godine treće treće godine po hidži a hidža propisan pete godine znači ovo ne... Naci to jak se deslo, ak su išli, znači to, to je naše znači, miješalo zato što nije još bio propisan, došla nije došla zabrana, nije došla još zabrana uh, miješanja muškaraca i žena. Također isi se slučaj se spomeni na gazvet ahzab u bitki na na Ahzabu na Khandakuili, uh, kako kako se već zove ta bitka. Uglavnom u to, u to uh, prenosu Ajd A Aisha radijalallahu anha. Uh, kaže ona ja sam izašla, kada je bio Omer Akfu ātara nas, ja sam izašla na dan uh, znači te bitke savje, proti saveznika, uh, kaže pa sam, pa sam čula, kaže, izašla je ona da vidi šta se dešava, pa kaže, pa čula sam za iza sebe korake nečije po zemlji. Pa kaže, pa se okrenila, kaže, fa, uh, fa kaže, faidah uve, kaže, Saad ibn Muaz, u mehu ibn Ahihi, Hāris ibn Aus. Kaže, sa njim su bili, sad, uh, bio Saad ibn Muaz i bio sa njim, kaže, njegov uh, sino, njegov brata Hāris kaže oni su nosili e, miđanne a miđane tu stvarno su štit turs kaže e, pa sam ja sela kaže nazvim tako uglavnom kao bila sa njima bili su oni za nje bili su pomiješani to hoće da dokažu e, uglavnom znači mi znam kad se desla bitka na na na ahzabu e, A to je u stvari da ovde znači prvo ovde znači ne mora, prvo Hadisu nije naznači uopšte je ona izašla sa mahrom ili bez mahrama, je se bila osamila sa njima, se nije osamila, je bila poslanikom, nije bila poslanikom i tako dalje, znači tako da ne može ovo biti argument to, uh, uh, uh, argument da se ona miješala da je sa njima bila izvojena, da bila sa njima samima, sa da se pomiješala sa njima, znači uopšte nije spomenuto tu znači detalji tog, tog događaja. Znači, možda je to se desno, ali na kredu kao to je bilo ratno stanje. To je rat. Znači, u ratu su zgaće situacije nego, nego, nego mimo rata. E, Tome slično, naravno, ovdje je najjaši odgovor na ovu stvar. A to je da, ako iako su, uzmimo da su u, u, u, učestvovali neke žene u džihadu, u početku, Poslije dolazi propis da žene nisu obavezno da idu u džihad. To je poznato onaj hadis koji bilježi Buhario u svom Sahihu. Kada Aisha radijallahu anha rekla: "Nera džihad efdalul amel", kaže Allahu poslanici: "Vidimo kad da je džihad najbolje djelo. Efelanu džad za ničemu imi i ići u džihad." Što znači da nima da nima bila obavezno nima nisu išle, nego su te pojedine sahabike išle prije toga. Pa je poslanik sam sam rekao, kaže, La, lakin efdelo džihadi, hađi mebru, ker ne, kaže, ne, ne treba ići, nego najbolje džihad za žene, kaže, uh, primjen hađ, hađi mebru. I to je poznato. Dakle znači, žene u osnovi nisu obavezne. Iako idu, o tome govori detaljnije Hadir u svom fetal bariju. govore, znači iako žene ako bi išle, znači, uh, treba da idu s nekom ko ima uh, ako idu sa mahremom, sa bratom, ocem ili nekom drugim mužem uh, i da se ne miješaju s drugim muškarcima, osim ako mu rekli negdje da neki nužno se desi negdje u bolnici, previjanje ili uh, nema nekog drugog stručnjaka osim uh, žena ili tako dalje, u, u, znači u u nužnim slučajevima tako se nešto može zamijeni. A mimo toga da bude regulano da idu zajedno s muškaracima, da se mišaju tako dalje, nema sumnje da je to šarijet zabranjuje i da to nije propisao. U osnovu nije propisao ženama da idu u džihad. Znači, to je bilo u početku islama, a poslije to, je to promijenjeno. E, Također od hadisa sa kojima dokazuje, onaj poznati, e, poznati hadis, e, od e, a, onaj hadisu u kojem je došao da buhurere radi Allahan, kada je došao jedan gost, hadis Mutefe kod na lihe, kada je došao jedan gost kod poslanika, salalahu alaihi veselem, Pa je poslanik Salon Saden pitao ko će, ko će imali neko da ga ugosti. Pa je a, jedan od, od anesarija se javio i rekao, hoću ja. Pa je ošao svoj supravi i rekao svoj supruzi, imali dovešću večeras gosta da lahog poslanika Salon Saden kaže, imali šta za večeru da mu napravimo. Pa onda rekli, nemam ništa, jel, nemam nimi za sebe. Imao nešto malo, kaže, možda samo za djecu. Kaže, hajde djecu, kaže, jel, znate onu priču detaljno, više rivajate došlo. Da djecu zabavi, ovaj dok bude se pravila hrana da je djeca zaspi pa kaže taks on dogovorio sa njom pa kad dođe gost mi ćemo ga, ovaj a, tako ćemo ovaj upaliti ili ugasiti svjetlo Naštima ćemo tako da ćemo mi i tako su oni odlumili sa njim da i oni jedu sa njim oni bile prazni tanjiri a on je sam jeo i on se najeo I onda je prenočilo, sutradano svanilo i tako dalje. Kada je došao a, taj asab do poslanika, salalahu alayhi wa sallam, a, pa ga je pitao poslanika, salalahu alayhi sallam, a tu, znači, Džibril obavijesio poslanika, salalahu alayhi wa sallam, kaže, šta su radila tvoja djeca, kaže, prošlu noć. A, pa je odnos obavijesio ga poslanika, salalahu alayhi wa sallam, a, o tome sve šta se desilo. Kako su oni ugasli svjetlo, djecu spavali, tako dalje, glumili s tim gostom da jedu, a stvari nisu jeli. Uh, pa je obajanje taj ajet povudnom toga. Kaže Allah što je objavio ajet, kaže i daju prednost, kaže, drugima nad sobom, iako su oni bili u potrebi. To, znači, pohvalna to osobina. Uglavnom, ovaj događaj se je desio prije, prije njegov što je propisan ajet hijaba. Odgovor na to je, je poznato da je ovaj ajet da je ovaj ajatu sur Hašr a, kada je obejan, koji godina će znači, da je to bilo prije, godine, prije te godine pohići. I ovakvi, znači, primjera imamo mnogo a, hadisa koji, a, koji su došli u tom kontekstu. A onda također imamo imamo hadisa a, sa kojima a, koji u stvari su dokaz protiv njih. A to je u kojima je došlo, u kojima je jasno naglašeno da je nakon propisa hijjaba, nakon pijete godine po hijjri, da su uh, žene poslanika zašto, zašto najviše hadisa spovezao za njih? Zato što su drugi ashabi tabini dolazili i njih pitali određene širijaske stvari. Pa kad su dolazili, uh, ka, ako nisu bili mahremenjima, i ušli bi u kuću, razgovarali bi, a, a to bi bilo, razgovarali bi, znači, a to bi bilo iza, iza zasura, iza hijjaba, to zvala hijjaba, pregrada Znači, ako bi ušli u kući, bila je pregrada, između, između, recimo, a iši, umu seleme, bila bi pregrada, i ono ko dođe od ili saba sahaba, priča i sanju koji nisu mahremi. Na takav način. Kao što se prenosi, prenosi Urvaj ibn Zubeir, od a iša, radi Allah, kaže da je, da je ef, efleh Tako im bilo ime, kaže, uh, brat od Ebu uh, uh, Kuaisa, da je on tražio da dođe kod aiši, da, uh, uh, da je pitao određenu stvar. Kaže, a u hadisi je došlo, kaže, nakon što je objanjen hijab, kakav hijab? Znači, ajet hijaba, da žene se pokriva, da se odvajaju, da se ne miješaju sa muškarcima. Kaže, pa je on, pa ona rekla, ja sam odbila da dođe kod mene pa kaže kada došao poslanik sallallahu pa pa, me, pa sam ga jeo baba pa je kaže, pa je poslanik sallallahu alayhi rekao da je on meni Amiđa da on meni Amiđa po po mlijeku po dojenju pa kaže onda mi je rekao da mu dozvoli da uđe i onda je ušao kod mene Uh, a šta je ovdje dokaz? Znači dokaz je to, znači nakon što je objavljen ajet hijjaba, da je, da je to bio alamet i znak da ustvarili, da se razdvajali da, žene od muškaraca i da nisu bili zajedno i da nisu žene puštali, iako su ušli u kuću, u kuću kod nekih žena ili u prisutu mahrima ili bilo iza zastora, znači nisu, nisu osamljivali. Uh, slično tome imamo također od Aiše radi Allaho Anha, hadis bilježi uh, Buhari o svom sahihu, u kojem je došlo da je došlo određeni spori među Aiše i Abdullah ibn Zubeira. A Abdullah Ibn Zubeir, znači njemu je iša dođe tetka. Znači oni sin od njene, od išine sestri od Esmi. E, I došao je neki spor između njih nakon, nakon smrti poslanika sa l'Allahu, jer je Abdullah Ibn Zubeir rekao, zaklava se Allahom, ili će iša prestati da priča o tom, o tom, toj stvari, ili će, ili će on sa njom prekinti kontakt. Kada je njom prenašljeno da on to rekao, kaže, ona se zaklava tako, neće više razgovarati sa Abdullah Ibn Zubeirom. I uh onda nak prošlo malo vremena Blozu Beir htio da se da, da se izmiri sa njom jel. I onda ona govori uh da govori dvojicu uh, dvojicu otabina, Miswara ibn Mahrame i Abdulrahmana ibn Asweda, nagovori ni uh, da sa njima zajedno uđe, da oni nečeњу obavjest, a oni ju nisu bili znači. Point je ovdje da ova dvojica otabina njoj nisu bili mahreme, a išle djelan. Pa su oni tražili da uđu kod nje da pitaju nešto. I kaže ušli smo kod nje Kaže ušli smo kod nje kaže a sama sa je kaž, kaže ušao Abdullah ibn Zubair. Kaže mi smo ušli u kuću u sobu njenu kaže fe dehala el hidaba fa'tanqa Aisha. Kaže pa je Abdullah ibn Zubair ušao iza hidjaba, iza pregrade. Nač, ona je bila između njih i Aisha redno pa je ona pregrada. Pa ušao Abdullah ibn Zubair kaže iza iza pregrade, iza hidjaba. Uh, zastora, kaže, ušao je, kaže, pa se sa njom zagrlio i pomirio, izmirio. Znači, pojenta ovdje, to je ovu argumentu stvari, kako se praktiko propis nakon, nakon spuštanja ajta o hijabu. Također hadis, koji je bilječ Buharija uh, Buhari i Muslimu do sva dva sahihal, od Ebu Musa Lešarija, uh, kada on kaže, jel, uh, kada je bio bi, uh, na mjestu Džaferane uh, između Meke i Medine, i bio sa njim Bilal, pa kaže, je došao neki beduin, Kaže pa pa kaže pa je pozvala Umuseleme. Pa kaže pozvala Umuseleme, žena poslanika, znači kaže min wa sitr, kaže iza zastora. I pozvala je njih da oni uđu kod nje. Pozvala njih da uđu kod nje, al kaže iza zastora. I oni su došli, a bila je ona iza zastora. Što ukazuje znači da su vodl račun o odvajanju, da su se razdvajali. I takođe znači i ovakvih hadisa ima mnogo. Ima mnogo ovih hadisa koji su došli u ovom kontekstu. I ono znači u bilo kojim hadisu, a znaju dokazija s tim hadisima, bilo kojeg hadisu da je došlo, da dođe da je neki kao što imamo hadis uh, Biljaži ga Muslim sunna je kaže od Esveda, kaže dehaleše babu min Qurisha la Aisha, wa hiya bi mina wa hum Kaže ušla je uh, grupa omladinaca, kaže od Qurishija ko, uh, kod aiše. a Ona je bila na min. A oni su kaže smijali i nastavak ima hadisa šta, šta, šta dalje bilo. Pojim te ovdje je da su oni ušli kod nje. Ispalo bi znači da su oni ušli u nje u, u šator gdje ona bila i ušli u nje i bili sve njim zajedno u šator. E, ovakvi, ovako, znači imam mnogo hadisa kojom je došlo da kaže ušli su kod određene žene ti ti. E, to ne znači da su, da su oni bili znači, e, ovaj. Da, da ta žena je bila da, da nije bilo zastora između nje i oni koji su ušli, a koji nisu bili mahremi ili da je ona bila sama. Znači, te stvari su prešućene nisu spominjane. Ako, ako dođe tako u hadisu, to se zna, znači, ili oni su ušli, ili je bilo zastor između njih, ili su oni njoj mahrami, ili je, znači, iako je bilo neko od njenih mahrima, opet je bio zastor između njih znači između njih. A kada kaže u hadisu dehalna hijab, znači uštimo hijab, hijab uštimo za pregrade, znači unutar prostorija za pregrade, znači unutar prostorija kod sahabiki, pogotovo kod žena poslanika, znači, bila je posebna pregrada. Znači unutar sobe prostorije imali su pregradu, ako neko dođe kod njih, znači opet budu odvajeni tom pregradom od onog koji je došao i razgovaraju iza tog, iza te pregrade, iza tog platna ili šta već bude, šta već stavi. Uh, <kuh> Također odneso bi Malika kada se spomni da su ona trojica trojica koji su ušli u kuću žena poslanika sallallahu -um selem, ve sellem hadis poznati hadis u kojem je došlo, kojem je došlo ono kako su oni pitali pitali Aishu radijalaha anha o ibadetu poslanika sallallahu alejhi ve -um sellem pa kad on nije obavjestio kakav njegov bio ibadet, kaže on su našli kod sebe da, da radi malo, jako malo čini ibadeta, pa se ona izrekla da se ničikako kako to, ona je čitamno išla da da će naći spas, stalno će klanjati, onaj da će stalno da će posjedniti nikako mrstit pa ona obavijest o poslanika salonselem. Uglavnom tu isp... znači u kontekstu hadisa razumije da su oni ušli kod nje. Ušli kod nje znači kao da su sjedili sa njom tako dalje. Znaci uglavnom ispravno je da ovaj hadis on se dršio nakon ajeta hidžaba, a u stvari da se odnosi na to da je to bilo, da je to bilo, znači da je to bilo iza zastora, da je to bilo iza zastora i to su jasno naglasili. Imamo čak rivayet. Znaci imamo rivayet u kojem je došlo da je to vera hidžab, invera hidžab da je to bilo iza zastora ako I znači imamo ovakom mnogo hadisa koji su došli u ovom kontekstu. Naš znači, u ovom kontekstu ako se ako je spomenuto da su ušli kod neke žene muslima da je to bilo iza hidžaba. ako su već ušli na govorim naravno, naravno nakon pete godine nakon što je objavljen ajet o hidžabu. Onda imamo ovaj imamo hadisa nekoliko hadisa u kome je spomenuto da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio, razgovarao, imao kontakt sa odriježenim ženama, al su one bile U, u godinama. Bile starije žene. Nane. No, Uglavnom treba znati da je izuzetak u šarijatu, da su sjedenje, komuniciranje, razgovor sa starijim ženama je izuzetak od ovog propisa. Znači, došli su ovi hadisi, oni potvrđuju to pravdu, to su učinjavci naglasili, da nema smetnje da se sa starijom ženom, na, sa, a, sa ženom, sa nanom, a, znači koja je, koja više nema potrebe nema želje da se uda. Ato to, to daš sur uh, suri Nur, v Kavaj domin nisaj lati, la jer žune ni Kahan Fele, ali hinne žeunaho ne je dana Esjabe, hun ne ga mute bržati mizinine. Vaj ja Kaže uh, žene, Kavaj se žene kaže koje ne žele neaj potrebe, da se udaju Kavaajj da č on koji sijedem se. Ono so misli žene uh, nači koje ne imima potrebe za brakom. Zbog staros i zbog godina ne, nema grijeha njima kaže da da otlone hidžab o sebe šta se ovdje mislije otkone hiđab? Znači, skine se nikab, a da ostanu i dalje znači pokrivene, ali da skinu samo nikab. To je po jednom tumačenju. Ovaj, drugo tumačenje kaže da, da otkone hiđab, onaj, da skinu ali zavisi opet pred mahramima i tako dalje. Uglavnom, ovo je opšte poznatije tumačenje u tefsiru. Misli se to da, da, da skinu nikab, da ne pokrivaju lice. Ovo je dokaz inače, a ajto dokazuju pokrivanje lica. Ovaj stin da kaže da ne pokazuju svoje ukrase. Uglavno na osnovu ovog Kuranskog ajeta, učenjaci ono što je došlo mnogo nekoliko hadisa, da su neki od asaba ili poslanik sallallahu alajhi da su sa nekim starijim ženama bili u kontaktu, sjedili, da je to u stvari bilo sa znači da je to postalo kad se analizira da su bila starije žene koji podpadaju pod ovaj propis, gdje ima i posebna propisa starijim ženama sa nanama da se smije sa njima, da se smije sa sjedi, da se smije biti sa njima pomiješano, zbog toga što su one izuzetak po ovom pitanju. Od dokaza u tom kontekstu spominju onaj da tihadis uh, koji bilješ bahario svon saihu od serla ibn Sada u kaže u kojem je došlo kaže mi bi se radovali kaže svakog petka nakon džumi namaza prepričavam hadisna spomni detalje kaže jer mi kad bi se vraćali sa džumi kaže bila je jedna starica kantlena ajuz tursu kaže bila je jedna starija žena kaže ona namasala kaže uh, hurme datule slala bi kaže dala bi nam pa bi nam se pripremio mi kad bi se vraćao sa džumi uzeli bi to bi i to bi jeli Na što bi klanjali džumu kaže najšli bi poromjesek gdje ona bude kaže ni ona bi nama to dala Tako su došla u hadisu, ona bi fetuqaddimuhu ilejna, ona bi nama to dala. Iz tog se razume da ona sa njima komunicirala, sa njima se miješao tako dalje. Ogledano sa ovim hadisom se može prvo što je starija žena bila, to što ona njima dala ne znači da ona lično dala, iako je dala, znači nema smita da žena iz da dadnih da se skloni ih da dadnih hrani i tako dalje. Dakle, znači, to ne potpada pod ovaj propis uopće zabranjen miješanja. Uh, Takođe ovaj poznati hadis koji mi dokazuju uh, Bilješga Muslim u svom Sahihu, a to je Fatimetu binti Qais, kad je ona dobila treći kod svoga muža pa je otišla kod poslanika sallallahu alay sallam pitala koja ona prava ima nakon što dobije treći talak pa je poslanik sallam obavijesu kaže lej se leki ali nefaka ti nemaš pravo da tražiš da te on izdržava u troku ideta pa kaže naredio joj kaže emraha en ta'tede fi bejti um šarik pa je naredio kaže da idet provodi u kući uh, umu šarik žene uh, Ali onda je, onda je dodao, kaže, kaže, to je žena, to je žena, kaže, kod koju dolaze, kaže, moji ashabi. Pa kaže, a te di inda ibn maktum. kaže, idi onda, kaže, budi ovaj, provedi vrijeme, idete, jer ona nije imala kuće, nije imala gdje da bude, kaže, idi budi, provedi vrijeme, idete, kaže, u, u kući, kaže, ibn umaktuma, kaže, jer je on čovjek slijep, tako da ti možeš odložiti svoju odjeću u njegovoj kući kad pa kada hoće iza kada prođe pardon i det kada ti mene obavi jest i ona njega nakon toga nakon ide po pa je onda ona rekla zaprosio me Muavija i nebi Sufijan zaprosio me Ebu Džern e, e, pa pa pitala pa niksan za koga da se odni uda pa je on pojasnio da je Muavija el ovaj da je Abu Džern ovaj da nosi štab, ne spušta sa caramina штаб misli da hoće udariti da tuče žene pa onda Muavija kaže nema para nimo ovaj nema novca nema od čega da živi, nema i metka, pa je po da se uda za Usamu ibn Zejda, pa se kaže udala za Usamu ibn Zejda, kaže i Allah mi je dao, kaže, veliki hajr u tom, u tom braku. Uglavnom pojenta je ovdje, da je ovdje došlo, spomenuti u hadisu, da umu šerik, da kod nje dolazi, kaže, kaže po savjetu, moji ashabi dolazi. I kažu ovi, ako dolazi ashabi, znači da su oni uh, Odgovor na ovo, odgovor na ovo je to, da u stvari, jel, ovo miješanje, koje je bilo, da, se, da je bilo riječ. Ovaj, da je ona bila žena u godinama. Da je bila žena u godinama. E, iako je se poslije udala, znači bila je starija žena. I to spominje Ibn Abdul Berr u svojoj knjizi Temhid, pojašnjava da, da je ovo dokaz da starija, godina, da, pardon, da starija žena, kao je u godinama, da ona kaže da nema smetnje da da njoj dolaze znači da je dođe određeni da određeni muškarskom nisu mahram, s tim naravno to znači demora znači da, ona, da je ovaj, da je bila bez da bila bez mahrema da su dolazili ona bila sama u kući tako dalje znači ne razumije se iz hadisa da su on, da ona bila bez mahrema kada su oni dolazli kod nje Ee uh, uglavnom znači uh, Jakobuz je ovo neki argument znači ovo su neki možemo reći znači, argument neki u kojima ima neka neka šubha sumnja ovaj je li ispravno ni ispravno i tako dalje i također znači imamo sada na, možemo navesti mnoštvo, uh, mnoštvo hadisa u ovom kontekstu u ovom kontekstu koji spominja da je, da je riječ bilo o starijim ženama komunicira sa starijim ženama pogotovo na hadis kada je poslanik sa selom imao onu one žene s kojima on komunicira one su bile prijateljce od Hadije radijalah. A jedno je, je, jedno, je on, ovaj, jedno je on bio u, u rodbinsvu po pomniku. Zadnja vrsta argumenta tada, da, da bi završili sve privel kraju je imamo neke argumente koji za koje kažu, kaže Šenjazi kaže ovaj muhtemela. Da znači imamo kušna sa njima dokazuje taj propeti koji oni će dokazuju. Međutim, kao što kaže Imam Šati bi u svojoj knjizi Latisam kaže kaže kod učenjaka Islama kaže svaki dokaz, kaže kullu dalil fihi ishtibah wa ishtika laisa bidalil fi haqika. Kaže svaki dokaz koji, je, koji je ima neka nejasnoća. Nešto nejasno, neki problem u tom dokazu, kaže to i nije dokaz šerijatu. I kog razloga Zato kaže? Zato kaže a pogotovo kaže oješteritu fi zalike ella ju aredahu aslun qat'ijun kaže i uslove to da, a, znači da bi on mogao biti dokaz da nije protiv tog dokaza došli neki drugi jasni šarijanski dokazi koji su protiv tog dokaza i ne može taj nejasni dokaz biti argument protiv ovih jasnog propisa u ovom slučaju znači, ako imamo vam jasni argumente da je zabranio miješanje muškaraca i žena osim u nuždi osim u situacijama, stanjima e, i to je potvrženo znači, u širijeskim tekstovima rekli učenjaci Mezheba, jasno to razumijeli i onda vam dođe nam neki dokaz dođe neki hadis nešto iz koje se razumije da su on komunicirali ne može, e, znači to stanje se svodi ili da se deslo prije objave naredbe nemiješanja muškaraca žena ili hijjaba ili ako se desilo, znači onda ga svodimo na situacije, da je to bilo s mahremom da je to bio, da je to znači nije to, ne može biti taj argument koji nije jasan precizan protiv onih onoliko argumenta, jasni precizan da, da prevahne nad njima i da bude on na njihovo nivo na njihovo snazi. Znači u ovom kontekstu znači, imamo tako da je, da spomenete recimo od, od Esmei Radijala Hanha da je ona imala da je ona imala da je, da, da je imala slugu Pa kaže, ako imala slugu, sluga se miješa sa njom. Uglavnom, u Arabskom jesku došlo je tamo kad kaže da, da za ženu da imala hadima, da, hadim u Arabskom jesku može biti i žensko i muško. Pa i, i, došlo je tu neko korivate, da se spominje u da je hadim, misliš da muškarca, a se spominje, znači spominje se u stvari u, u licu, u Arabskom jesku, da je tu stvari bila žena. Da ne znači da je, da je tu bilo, da se oni miješali. U tom kontekstu, znači, imamo i drugih hadisa, u se, iz kojih se razumije da je došlo u određenim situacijama i da se to čak desilo da se desilo nakon, nakon propisa hidžaba da se dese te situacije da je došlo do miješanja. I onda, sada se postavlja pita, dobro, ona, mogu li ovi, ovi dokazi, ovi hadisi, biti argument za ovo pitanje? Odgovor na ovo što smo, malo uh, prinspo, rekli. Znači, ako ima nejasnoće u tog argumentu, može se taj argument svoditi na to. Da se razumije da se pomiješali i da se nisu pomiješali, onda se to svodi, znači, uzima se osnova oni jasni i šerijski argumenti da je, naši po njima se radi a ne po onim sumljivim i nejasnim dokazima. Ovaj oni spomenju ovdje nekoliko nekoliko ovdje dokaza. uzelam puno vremena ovaj zbogjacije nećemo nećemo na vest. Znači imamo nekoliko dokaza u kojima se iz koji se razumije da su da je bilo miješanja između muškaraca i žena kod ashaba i i su, da se razumije da je to bilo nakon 5. godine po hijdž. Međutim ovdje kažemo znači te situacije se mogu razumijet da znači da je bio mahrem među njima, da je bio zastor izvežnjini i tako dalje, tako da nije čista jasna situacija. Iako se pokušava pokušava sa tim dokazima, znači reč evo kaže jasan dokaz da su oni bili zajedno, da su razgovarali, da je tako i tako dalje. Ova ispravno ovdje znači da ovi argumenti ovdje znači ima puno hadisa zbog vremena ne možemo spominjati, znači ne mogu biti nisu jasni po ovom pitanju. Zašto kažem nisu jasni? Nisu jasni iz razloga, zato što mi imamo, jisno spominjali, imamo jasne šerijevske argumente, poput, a, a, a, prvo što su to na tome, skoro svi učenjali sve četiri mezeba, a, ovaj, a, druga, znači razumijeli su iz ovih hadisa, iz hadisa, poput onog hadisa, od Ukba Ibn Amir o kome je došlo, nemojte da ulazite, čuvajce ulazaka kako žena, pa je spominutu djever, pa kaže, djevere, smrt, Uh, iz, iz toga i sto kad isa ključnioci da je to najjači argument da nije dozvoljeno miješanje uh, suprotnih spolova onima koji nisu mahrim jedno drugom pa onda onda hadisu koji mi je došao da poslanici da rekao da je da je uh, potomku potomcima Ademoj propisano da čini uh, da imaju udio od zinaluka sa uh, sa očima sa jezikom i, uh, i sa, sa polnim onda sa, sa svojim nefsom nefskoj teži i tako dalje na kraju tu potvrđuje ili negira uh, polni organ. Uh, također uh, šliće klanjanja namaza o Dumu Seleme što se prenosi u nekoliko rivajeta da, da kada je predu poslanik uh, uh, selam, uh, selam uh, sačeko bi Pa bi ko da se da da bi žene ustale da bi krenu da bi već iza, izašli izašle iz mešhida, pa bi se tek onda okrenuo, tepson okrenuo kaže iz razloga to su učeni aspeto Zašto spominje ponovo ove hadise? Zato danas ne bi i prtokenId hadisi. Danas oni zadnji, ovi poslednji hadisi pa kaže vidiš u naš baš sumnjive strane. Nije sumnjivo, znači jasno dođe iz hadisi, ovi jasni kodan po pitanju razvanja. Pa onda da su bolji safovi, hadis verodostan, da su bolji safovi muškaraca su oni su prvi, a ženama oni koji su zadnji, kad kanje za drugi, kad se mogu vidjeti. Znači to jasno ukazuje to su učeni i razumjeli i da je to zbog miješanja muškaraca i žena suprotnih spolova I znači u tom kontekstu spominjali smo znači nekoliko, nekoliko hadisa, znači mi smo skratli tamo na neki 7 ili 8 argumenata, zbog toga je li da ne bi odužili, a, znači a koji ukazuju na to, i namamo dva hadisa, ono što smo spominuli, kojima jasno spominu to miješanje muška žena, ona riječ ihtilat, znači koju kazuju, a to su potvrdujuće u četiri mezeba, da je po pitanju miješanja muška žena tamo gdje nije nužno da se miješaju, a to su škole, sjela zajednička, svijedno bile svadbe ili ili navešće kad se seli bilo koji iskupovi e, i treća svadba što se na na posu pomiješano muškarci i žene zajedno radi da su te na najčešće sporna tri mjesta gdje se miješaju muškarci i žene da tu nije dozvoljeno na osnovu ovih argumenata su spomenuli molimo mladiđašana počeća filki u vjeri da su učeni bogobojaznim i e, i dosljednim e, e, ono onoga što došlu šerijskim tekstovima svad nek Allahumma vebiham te kashdaen la